Мирон з Йософатом роздивлялися, куди їх занесло. Сховок був надійний, ніби джаканом пролупаний у стіні гори. Вони дякували долі, що врятувалися і перелічували, поки дощ зовсім зупиниться. У гроті було сухо, патитче... Чатиння й листя шурхотіли під ногами. Йосифа вийняв з кишені сірники, які на диво не змокли, і заходилися згрібати на скупу суш, щоб запалити ватру і хоч трохи зігрітися після градового холоду. Як раптом з боку сонця упали на дно грота дві людські тіні. Хлопці оглянулися і завмерли. Перед ними стояв озброєний молодий партизан, а до нього тулилася струнка дівчина у кептарику. «Стійте!» – тихо проказав партизан. Він довго міряв очима зайшлих, врешті спинив погляд на Миронові. «Хто ви?» Мирон зрозумів, що звідси вони живими вже не вийдуть. Градобій загнав їх до партизанської криївки. «Ми студенти», – видавив з горла, – «заблудилися, а тут град». Обличчя партизана було суворе і не проникне, а біла дівчина в кептарику стояла, схилившись до його плеча. Вони обоє здались Миронові нероздільною істотою, яка у такій сувізі мала бути удвоє сильнішою, щоб витримати відлюдне осамотнення в диких нетрях і мати силу боротися з вічною загрозою для життя. Миронові Туск здавив серце, коли подумав про приреченість цієї пари. І що спонукало їх стати до нерівного двобою з диявольською силою, яка залила з краю в край Карпатські гори, ненависть чи любов, а певної одне і друге в нероз'єднаній іпостасі, в симпіозі добра і зла стоять вони до кінця, мов смертники. Яка ж велична любов мусить єднати їх, готових разом жити, воювати і вмирати? Ці думки відігнали від Мирона страх. Де любов, там мусить знайтися місце і для милосердя, а Йосафа тремтів, збагнувши без вихідь. І хай би щось промовив партизан, ба ні, тільки проймає хлопців пронизливим поглядом, та врешті він пересуває автомат з грудей за плече, відривається від дівчини і ступає крок до мандрівників. «Ти маєш щастя, Шинкарук, що я тебе впізнав, промовив, і твого товариша теж, хоч прізвище його не пам'ятаю». «Ми за німців ходили до Колемийської гімназії, я знав усіх старших гімназистів, а ви ж не звертали на молодших уваги, тому мене не пригадуєте». Дівчина, почувши цю мирну розмову, полегшено зітхнула, і її уст зіткнулася скопа усмішка. Вона розтібнула каптарик, присіла на камінь, і тоді Мирон побачив, як з її шиї долі по сородці потекли струмочки бісеру, насиленого на милинову стяжку». Тих струмочків було два, і кожен спливав окремо, не віддаляючись один від одного. Зелені потічки несли на собі багряні ромбики, ніби то човники, мчали вниз по воді поміж синіми брижами кривульок, а врешті зелена повінь полишила за собою філотелию узорів, і різнокольорова бурхать вихопилася немов через греблю, то роками на сорочку. Дівчина помітила, як незнайомець задивлявся на її гардан, і вибачливо мовляв: я невинна, що він такий розкішний, мовила. То мені неня зсиляла, Та вмить збагнувши, що тут не про жіночі прикраси йдеться зараз, опустила голову, наслухаючи, як поведеться розмова. Ви мене не пригадуєте, вівдалі партизани, це добре. Я ж мав би залишити вас тут назавжди, мабуть, здогадуєтеся, що потрапили в моє гніздо. Та я вірю вам, що не наведете сюди большевію, а втім... Ви не знаєте входу до печери. Можете йти, тільки не оглядайтеся. Вийдете вон цією стежкою на гору, а звідти, видно, завоєли. Що хочеш щось мені сказати? пильно глянув на Мирона. Ти Андрусяк? боязко запитав Шенкарук, а Йосафат боляче штовхнув його вбік. Ще договоришся? Не вгадуй, не треба, наморщив чоло партизан. А чому ти так подумав? Ну, про Андрусяка повсюдно говорять, а ти. Добре, що говорять, хай знають зайди, що сидять вони коростою на нашому тілі, і хтось таки готує на них сірчину мазь. А довго так витримаєш? До смерті, посміхнувся партизан. І вона з тобою? кивнув на дівчину. А нам удвох смерті не буде. Ми ще вернемось колись до людей і нас упізнають. Сувори тебе щастя, але щастя. Коли сходили з Грегота на діл, сказав Йосафат, ще добре не отямувшись від пережитого. «Надто високою ціною твориться легенда». «Не легенда твориться, а держава», – сухо відказав Мирон. «Держава? Так, незалежна українська держава». Мирон обережно діткнувся до Гердана, що висів на цві під образом страстей господніх, повів пальцем по бісеринках, які утворювали багряні човники,